BOLNAVUL in Comedie de Molière Argan, bolnav înghipuit Domnul Piurgon spune că aș muri dacă a trece doar trei zile fără să mă îngrijească Ion Finteșteanu Belin, a doua soție a lui Argan ce mare pierdere înseamnă moartea lui Să-l așezăm în pat și să-l ascundem mortul până ce-mi descurc treburile Cela Dima Angelic, fica lui Argan și iubita lui Cleant Dacă tata nu vrea să-mi dea un soț care să-mi placă am să-l rog din toată inima Ca măcar să nu mă silească să mă mărit cu unul pe care nu-l pot iubi Valeria Gajalov Luison, fetița lui Argan și soră cu Angelic Tata ticule, dar să nu-i spui surioare mele ce ți-am povestit Ioana Georgescu Beralt, fratele lui Argan Nu cunosc un alt tot mai puțin bolnav decât tine Și nu mi-aș dori o constituție mai robustă decât tata. ta? Cleont Domnule, nu vă împotriviți în flăcărării unei atât de frumoase iubiri reciproci Valentin Plătăreanu Domnul Diaforius, medic În vizitele noastre venim să-i ajutăm pe bolnavi, nu să le facem rău Nicolae Gărdescu Toma Diaforius, fiul lui Inima mea nu aspiră la altă glorie decât de a fi toată viața prea plecatul preasupusul dumneavoastră serv și soț, Mihai Fotino Domnul Purgon, medic Este o crimă de respedicină care nu se poate pedepsi de ajuns Mircea Balaban Domnul de bonfois, notar Tot ce poți face bărbatul și femeia, uniți prin căsătorie, este o donație mutuală, în viață fiind Mircea Constantinescu Toanet, fată în casă Eu l-am vindecat pe domnul Argan de toate borile închipuite Carmen Stănescu Domnul Florent Spitzer De ce să ne împiedești dumneata pe domnul Argan să facă această crismă preparată de mine? Ion Henter Și cu 2 fac 5, și cu 5 fac 10, și cu 10 20. 3 și cu 2 fac 5. Plus la 24 o crismă ușoară, pregătitoare și moliente pentru a muia, a umedezi și a răcori măruntaiele domnii sale. Ceea ce îmi place la domnul Floran Spitzelul meu este că notele sale sunt întotdeauna foarte politicoase. Măruntare domnii sale 30 de soli Da, domnule freran, dar Nu este totul să fii politicos Trebuie să fii și rezonabil Și să nu jupoi bolnavi. Plus în seara Celia zile un sirop hepatic Soporific și somnifer Pentru ca domnia sa să poată Dormi 35 de soli De asta nu mă plâng am dormit buștean Zece 15, 16, 17 soli și 6 centime. Plus la 28 o doză de zer îndulcit și limpezit pentru a liniștia, calma, a tempera și împrospăta sângere domnii sale, 20 de soli. Iar în limbași de spițer 20 de soli înseamnă 10 soli. Poftim 10 soli. Plus o porți în și preventivă din 12 boabe de bezoard si lop de lămâie, rodie și altele după rețete 5 livre. Ușurel, ușorel, domnule Florent dacă procedezi așa, nimeni nu o să mai vrea să se îmbolnăvească. Mulțumește-te cu 4 frangi. Așadar, în luna asta am luat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Purgative, mm. și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clisme iar luna, luna trecută luna trecută au fost 12 purgative și 20 de clisme iată de ce nu mă mir că luna asta mă simt mai rău ca luna trecută Na. îi voi aduce la cunoștință domnului Purgon. Eh! Eh, totul de aici. Nu e nimeni. Degeaba vorbesc. Sunt lăsat întotdeauna singur. Nu e chip să-i ții locului. Nu mă aud. Poate că nu sună destul de tare clopoțelul.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 Fii bar nerăbdarea naibii, atâta zoriți oamenii că m-am lovit cu capul de colțul pre Prefăcută! Aa, Acum nu mai mai m-ai lăsat! A, a. Taci odată, ticăloasă, pare să te scarmă! Păi da, atat am mai lipsat după tot ce-am pățit! M-ai făcut să răgușesc, păcătoasă! Și dumneavoastră m-ați făcut să-mi spar capul, una peste alta, cu voia dumneavoastră suntem chit! Ce? Ce? Ticăloasă! Dacă mă mai certați, plâng! Să mă lași tu a, o vrei? Vai! Ce-adică niște data asta să n-am plăcerea să te cert? Certați-mă cât postiți, sunt gata să ascult. Cum să te cert, netreb, Nico, dacă mă înțerub la fiecare vorbă? Păi dacă dumneavoastră vă place să mă certați, dați-mi voie și mie să-mi placă să mă plâng. Fiecare cu damblau lui. Doar n-am cine știe ce pretenție. Foarte bine, foarte bine. Fie așa. Și acum... Ia de aici, puși lama Ia socotelile astea de aici Domnul Florans, pițerul și domnul Piurgon, medicul Fahaz de minune pe pielea dumneavoastră Au, oh, în dumneavoastră o strașnică vacă de mulți Ah, tare aș vrea să-i întreb Ce boală aveți de vă tot îndoapă cu atâtea doctorii dacă îți fleam Nu e de nasul tău să controlezi rețetele doctorilor mm. Te mă mai bine pe Angelic Am să-i spun ceva Iat-o că vine, parcă va ghici gândul Aproape-te Apropie-te, fata mea, vii tocmai la timp, voiam să-ți vorbesc Sunt gata să te ascult Așteaptă, dă-n bastonul, dă-n bastonul, mă întorc mă-ntorc, îndată Fuga, domnule, fuga, grăbiți-vă, domnul Floran, farmacistul, ne dă de lucru Toanet, ce uite te puțin la mine Poftim, mă uit Toane! ce e cu Toanet? Nu ghicești cam despre ce vreau să-ți vorbesc? Mm, va bine că nu Despre tânărul cu pricina Doar de șase zile tot despre asta vorbim Și dacă nu pomeniți de dânsul la tot pasul Înseamnă că nu sunteți în apele dumneavoastră Și dacă știi asta, de ce nu vorbești tu prima? De ce nu mă scutești de greutate De a începe o asemenea discuție? Ei, nu-mi prea lăsați timp Și apoi sunteți atât de îndrăgostită Încât ar fi greu să încep eu prima Îți mărturisesc că aș putea să-ți vorbesc în truna de dânsul. Și că doar atât aștept să-mi pot deschide inima mm? Doar spune spunem, Toanet mm? Ai ceva împotriva simțămintelor pe care îi le port? Nici pomenal Nu găsi și tu, Toanet, că e foarte chip. De că, că este cum nu se poate mai arăta. fără îndoială! Că vorbele, ca și faptele sale, au în ele ceva nou. Nici păi, nu-i ca pe discuție Că nu se pot auzi cuvinte mai pline de pasiune Decât cele pe care mi le spune el Nu adevărat Și că nu-i nimic mai supărător decât constrângerea în care sunt ținută și care o plește cu desăvârșire Orice având al dulcilor porniri Ale acestei pasiuni reciproce Hărăzite de cer Aveți dreptate O să dragă toanet că mă iubește într-adevăr Atât cât îmi spune Ei, uneori nu se prea poate pune temei Pe asemenea lucruri Ei. În dragoste, maimuță la Aseamănă tare mult cu adevărul Ei. Și în această privință mi-a fost dat să văd mari O Toanet, ce tot spui? Ah. Hai după chipul cum vorbește ar fi oare cu putință să mă mintă? În orice caz aveți să vă lămuriți în curând Iar ceea ce v-a scris ieri cu privire la hotărârea de a vă cere în căsătorie Este o cale sigură pentru a ști dacă vă spune sau nu adevărul da. Asta are să fie cea mai bună dovadă Vai, Toanet, dacă mă minte cumva N-am să mai cred în viața mea vreun bărbat Iată-l și pe tatăl dumneavoastră care se întoarce da. Hei, și așa, fata mea, îți voi spune o noutate la care poate că nu te aștepți. Ești cerută în căsătorie. De da, ce? -i? Da, da, da, e plăcută vorba asta: căsătorie. Nici nu există ceva mai îmbucurător pentru fete tinere. Ah, natură, natură. După cum văd îmi pierd vremea, fetiță, întrebându-te dacă vrei să te măriți. Voi face tot ce îmi vei cere, tată. Sunt foarte mulțumit că am o fică atât de ascultătoare. Lucrul e deși hotărât. Și te-am făgăduit Tată, mă voi supune, orbește Soția mea, maica ta vitregă, dorea să te trimită la mănăstire Și tot așa și pe lui Zon, sora ta cea mică Ea a dorit totdeauna acest mm. lucru Nemernica, știe ce vrea Nu voia deloc să se învoiască la această căsătorie Dar până la urmă a rămas așa cum am hotărât eu <laughs> Și așa... Mi-am și dat cuvântul o, tată, cât ți sunt de îndatorată pentru bunătatea dumitale Vă sunt cu adevărat recunoscătoare Iată cea mai înțeleaptă faptă pe care ați săvârșit-o vreodată N-am văzut încă persoana, dar mi s-a spus că voi fi mulțumit și tu, de asemenea Cu siguranță, tăticule Cum l-ai văzut? Oh, deoarece cum consimțământul dumii îmi îngăduie să-mi deschide inima Nu mă pot abține să-ți spun că ne-am cunoscut din întâmplare acum șase zile și că... Oh. Cererea ce ți s-a făcut este urmarea simțămintelor reciproce... Născute încă de la prima vedere Asta nu mi-a spus-o, dar sunt mulțumit Și este cu atât mai bine că lucrurile s-au petrecut așa Se zice că este un flecău voinic și frumos Da, tată În alb O fără îndoială. la Desigur Arătos Foarte Cu minte și de familie bună Cât se poate Foarte cinstit Cel mai cinstit din lume Care vorbește bine latina și greaca Asta nu știam Și care peste trei zile va deveni doctor el toată? Da. Asta nu ți-a spus -o? ce drept, nu. Cine -a domnul cine-ți-a spus? Domnul Pirgon, medicul meu. Îl cunoaște, domnul Pirgon? Nu, stimați-mă întrebare, desigur că îl cunoaște, doar e nepotul său. Cleant? Nepotul C domnului Pirgon? Care client? Care creant? Păi... Vorbim despre acel pentru care ai fost cerută în căsătorie. Ei, da! Pe bine, e nepotul domnului Purgon, fiul cumnatului său doctorul, domnul păi... Diaforis, Iar pe băiat îl cheamă Toma Diafoarist și nu creant. Oh. căsătoria am cotărit-o azi dimineață domnul Purgon, domnul Floran și cu mine. Iar mâine dimineață, oh. pretendentul nu va fi prezentat de către tatăl său. De ce? Ce-i așa îndemnită? Te-ai pierdut de tot! Tată, îmi dau seama că dumneavoastră ai vorbit de o persoană. Iar eu mă gândeam la alta. Cum de-ați putut născoci ceva atât de caragios, domnule? cu averea dumneavoastră? Vreți să vă dați sfatul după un doctor? Da. da, și tu ce te amesteci. Obraznic. Nerușinată, domnule. A, Doamne, aici. mai încet. Prea mă lua de la început cu vorbe de ocară. nu ne putem înțelege, oare, și fără să ne înfuriem? Hai să stăm de vorba, liniștiți. Ce vă împinge, dacă nu vă e cu supărare, la o asemenea căsătorie? Ceea ce mă împinge e că văzându infirm și bolnav. <coughs> Bolnav cum sunt da. Doresc să-mi iau în ginere și nu bedenii medici uh -huh. Ca să mă apăr de boala de care sufăr Să am chiar în familie ajutorul de care am nevoie uh -huh. Să am la mână consultații și rețete E da, da, da, iată un motiv da, Știu. o plăcere să ne vorbim unul altuia ca lumea Haideți, domnule, răspundeți cu sinceritate Sunteți oare bolnav cu adevărat? Cum așa totul? Dacă sunt bolnav. Dacă sunt bolnav, nerușinat. E bine, bine, bine, da, domnule, da, ei, nu o să ne certăm pentru atâta lucru. Da, sunteți tare bolnavi, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Și chiar mai bolnav decât credeți. No. Da. No. Iată un fapt stabilit. No. Dar fii cei dumneavoastră, îi trebuie un soț pentru ea și ne fiind bolnavă, nu văd nevoia să-i se dea un doctor. Pentru mine îl va lua pe acest doctor de barbar. <laughs> Iar o fată cum se cade trebuie să fie încântată Să se mărite cu acela care e de folos Sănătății tatălui ei Prelegea mea, domnule Vreți să vă dau un sfat prietenesc? Ce vreau de sfat? Să nu vă mai gândiți la această căsătorie Și pentru care motiv? e Pentru că fica dumneavoastră nu va primi cu niciun chip Nu va primi cu niciun chip? Nu, fica mea Fica dumneavoastră Ea o să vă spună că nu are ce face nici cu doctorul diafoaruz Nici cu fiul său Toma diafoaruz Cu niciun diafoaruz din lume Eu ce însă în afară de faptul că partida este mai bună decât se crede, domnul Diafoarius nu-l are ca moștenitor decât pe acest fiu. Și pe deasupra domnul Purgon, care nu are nici soție, nici copii, îi dă toată averea cu prilejul acestei căsătorii. Ia domnul Pirgon are o rentă de 8.000 de livre bătute pe mute. Da, mulți oameni trebuie să fie omorâți dacă a ajuns atât de bogat. 8.000 de livre rentă e ceva, fără a mai socotii averea tatălui. Da, domnule, toate sunt bune și frumoase. Eu însă una știu. Vă sfătuiesc să-i alegeți alt soț. Că cea nu-i făcută să fie doamna diafoare. Și da. eu vreau să fie. Nu, zău, să ză, nu spuneți asta. Și de ce să nu spun? Aia, așa. Dar pentru ce n-a spun? E se va zice că vorbiți în apă, pasă de ce se va zice. O repet, însă, că vreau ca ea să respecte cuvântul pe care mi l-a dat Nu, sunt sigură că nu o să fac așa ceva. O voi Vă spun că nu o să vrea. Să vrea că de nou nu o trimit la mănăstire. Dumneavoastră! <laughs> nu o veți trimite la nicio mănăstire. n ai să trimit la nicio mănăstire! Nu! Nu! nu. <laughs> Știi că nu sunt temit sunt trimit fata la Mănăstire, dacă așa mi-e pofta? Vă spun că nu! Și nu o să mă împiedice? Iar dumneavoastră! Eu? Da, nu o să aveți Inima asta! Ba, o să o am! Glumiți! Nu glumește-l Nu o să vă lase dragostea De tată! Ba, o să mă lase! O lacrimă sau două, brațele în jurul gâtului Un tăticu meu scump spus drăgăstoț Vor fi de ajuns ca să vă înduioșeze Toate astea n-au să ducă la nimic? Ba da, ba da Îți spun că nu Mofturi? Să nu spui mofturi? Doamne, vă cunosc, sunteți un om cum se cade din fire Nu sunt deloc cum se cade, sunt chiar al dracului Sunt al dracului cum vreau oh, oh, Mai încet, domnule, nu vă gândiți deloc la boala dumneavoastră îi cer categoric să-l de sos Pe cel ales de mine Iar eu o voi opri să fac așa ceva Tu? Da unde ne De când o neplicopsită de slușnică Îndrăznește să vorbească așa În fața stăpânului său Când un stăpân nu se gândește la ceea ce face O slușnică cu bun simț are dreptul de a povățui să-și vină în fire O brațică O brațică O nu sunt datoare să nu vă lasă comiteți fapte nesăbuite. Un nerușinat Nu, nu voi îngădui niciodată această căsătorie. Nu vreau să-mi pe Toma de-afăruis al dumneavoastră. La Nu mă va mai curând pe mine decât pe dumneavoastră. Angelic, Anșelic, nu vrei să pui mâna pe ticălua sa-ți? Imiștește-te, taticule, să nu te îmbolnăvești. Dacă nu pui mâna pe ea, te voi blestema. Iar eu, dacă vă asc nu, nu mai e echip Poți să-și mor din trasta Ce s-a întâmplat cu bietul meu bărbat? Ce? Se apropie televizorul? Vino-mi în Dar ce e băiețașul meu, iubitule M-a din fire oh, mai bietul meu bărbățel, dar cum dragule Blestemata de toanet e mai neobrăzată ca oricum Ai, nu te negăști M-a făcut să turbezi, iubitule niștește-te, drăguțule Din două ore mi s-a împotrivit cu îndrăjire mm, Șurăilu, șurăilu A avut neobrăzarea să-mi spună că nu sunt bolnav deloc loc. e o Scumpă. Da Tu știi adevărul? Da, inimioara mea nu are dreptate Dragostea mea, ticăluasa asta Are să mă bagi în of, of, of, of, din, cauza -a ei, -a. din cauza ei fac atâta fiere Nu te mai necaji, Și-a trecut destul timp de când ți-am spus -o Doamne, afară. doamne, puișorule Nu există slujnici fărăcusuri Ești știrit uneori să le îndur greșelile Din pricina calităților Ei steață, grijulie și mai ales credincioasă Știi mm. că astăzi trebuie să fii foarte atent Cu oamenii mm. pe care ei ai în slujbă tot Da, ce dorește doamna? Deci îl super pe domnul eu, doamnă, vai Da, nici măcar nu înțeleg ce vreți să spuneți Eu nu mă gândesc decât cum să intru Domnului în voie Da. Mi-a spus că vrea să-și mărite fata cu fiul domnului Diafoarus Eu i-am spus că găsesc căsătoria bună pentru ea Dar socot că ar face mai bine să o trimeată la mănăstire Dragul meu, nu văd nimic rău în asta și cred că are dreptate Vai, iubită, o crezi O <ră -și> Mi-a spus o sută de obresnicii Nu te de cred, iubită Hai, lasă, lasă, pătălește -te. Ascultă, Toane, da. dacă am să mai aud vreodată că-l super pe domnul, te dau afară! Așa, hai, adum șuba și niște perne... Că se rășeze în fotonii Nu-mi nu, nu. <laughs> oh, oh, oh. dragul meu Hai, trage scufa peste urechi Așa, așa Niciodată nu răcești mai ușor ca atunci când îți intră aer prin urechi Ai iubit-o cât de recunoscători <laughs> sunt <laughs> pentru, <scumpul> pentru grija <laughs> ce mi-o porți tu nu cunoști viclenia diavolicii? Oh, mă scuzi din fire -o. Voi avea nevoie de 8 purgative și 12 clisme Ca să îndrept toate astea Ușurelu, <gătări> ușurelu, micuțele Hai, liniștește-te puțin Tu, iubito, da. ești toată mângâierea mea Mietul meu, bărbățul Ca să răsplătesc de cât dragostea ce mi-o porți Doresc inimioara mea, după cum ți-am mai spus să-mi fac testament. Vai, dragul da. meu, să nu mai pomenim despre asta Te rog, n-aș putea îndura cândul ăsta Și numai cuvântul testament mă fiu. Te-am rugat să vorbești cu notarul Nu L-am adus cu mine, e în odea de alături spune să intre, iubito. Vai, dragul meu, nu te poți gândi la asemenea lucruri Când îți iubești într-adevăr soțul Poftiți, mm. domnule de bonfoa Poftiți, Puțumesc. luați loc Soția mea mi-a spus că sunteți un om onorabil și unul dintre prietenii săi devotați Iată de ce am rugat-o să-ți vorbească despre testamentul pe care doresc să-l fac Vai, nici nu mă simt în stare să vorbesc despre astfel de lucruri Domnule, doamna mi-a explicat proiectele, dumneavoastră și intenția ce aveți în legătură cu dânsa în această privință am să vă spun însă că prin testament nu-i puteți lăsa nimic soției dumneavoastră. Ce? Și de ce? Se opune obiceiul pământului. A, ah, dacă v-ați găsit într-un ținut cu le scrise, n-ar fi greu deloc. Dar la Paris și în majoritatea regiunilor unde acest obicei este păstrat, dispoziția dumneavoastră ar fi anulată. Ai. Tot ce ar putea face bărbatul și femeia uniți prin căsătorie e o donație mutuală, în viață fiind. dar și pentru asta trebuie să nu există copii, fie ai ambilor soț, fie numai unuia la data primului deces Iată un obicei tare de la locul său Un soț să nu-i poate lăsa nimic soției care îl iubește cu data. atâta flăcărare, Și care are atâta grijă de el O să-mi consult avocatul să văd ce aș putea face Nu, nu la avocat trebuie mers să consultate alte persoane Care sunt mult mai înțelegătoare Care cunosc bușuri Pentru a călca legea cu șurință Și a face legal ceea ce nu-i legal Trebuie să știi să te descurci Dacă n-ar fi așa N-aș da do doi bani pe toată meseria noastră Domnule, soția mea spusese de altfel pe bună dreptate Că sunteți un om foarte dibaci Și foarte cinstit Ce-aș putea face, vă rog Ca să-i las averea și să-mi desmoștenesc copiii ce putea da. face? Da. Puteți alege fără trăboi Un prieten intim al soției Creia să-i prin testament În bună formă Tot ce posedați, Iar mai târziu prietenul îi va da totul înapoi Aha. De asemenea În viață fiind Puteți să-i dați în mână bani pe șin Sau polițe la purtător Așa, așa Dumnezeule, nu te mai gândi la toate astea Dacă mă părăsești, micuțule nici eu nu mai vreau să trăiesc Iubita mea Da, dragul meu Dacă așa avea fericirea să te pierd Soția mea dragă Viața mea n-ar mai avea niciun rost Dragostea mea Și te-aș urma <gători> Pentru ca să-ți poți da seama <gători> de Iubirea ce ți-o porc <gători> Iubita mea Îmi <gători> și Te rog, liniștește-le Vă rog, așa să lac când sunt nirea la locul lor Doar ne-am ajuns încă acolo Vai domnule, dumneavoastră nu știți ce înseamnă o soț pe care îl iubești cu pativă. Dacă aș muri, iubita mea Aș rângâta numai că nu am un copil De la tine Domnul Purgon, îmi spusese Că o să mă ajute să fac unul Asta se mai poate întâmpla, domnule Iubita mea, da. trebuie să-mi fac Testamentul așa cum spune domnul notar nu, nu Dar vreau. ca prevedere Îți voi da în mână 20.000 de franci aur da Pe care i am în tapiseria al coulului da Și două polițe una a domnului Damon și alta a domnului Gerand Nu, nu vreau nimic din toate astea Cât spui că se găsește sub 20.000 de franci, Nu, iubitole. nu, vorbi despre avere, te rog, te rog Ce valoare au cele două polițe? Una, draga mea, e de 4.000 de franci, iar alta de Nu, oh, Toate averile din lume, iubitule, nu fac toipani în comparație cu tine Domnule Arga, vreți să trecem la redactarea testamentului? Da, domnule, dar am fi mai la largul nostru, în cabinetul meu cel mic. Iubita Iubitele, mea. Ajută-mă, te da, rog. Haide, haide, scumpul meu, bărbat. tei cu notar Am auzit vorbindu-se de un testament Mama dumneavoastră vitri angelic nu doarme Și fără îndoială că îl pe tatăl dumneavoastră La cine știe ce un împotriva copiilor săi avere n-are decât să o folosească cum vrea Dar nu și inima mea V-aș de seamă, Toanet, ce planuri criminale se urzesc împotriva mea. Oh. Te rog, nu mă părăsi la Mie Eu să vă părăsesc, mai degrabă aș muri. Mama dumneavoastră vitregă n-are decât să-mi fac oricâte destainuiri pentru a mă trage de partea ei. N-am putut să o sufăr niciodată și am fost întotdeauna de partea dumneavoastră. Toanet. Lăsați pe mine, am să întrebuițez orice mijloc pentru a vă sluji. Dar ca să fiu mai de folos, vreau să încerc altceva.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 Ce doresc, toanetă. Ah, dumneavoastră sunteți, domnule Cleant, dar nu mă așteptam. De ce ați venit? Ca să-mi cunosoarta să vorbesc cu Angelic, ah. să-i citesc în suflet și să văd ce a hotărât cu această nenorocită căsătorie de care am aflat. Da, dar cu Angelic nu se poate discuta nici acum și nici altă dată trebuie să vorbiți în taină, doar vi s-a spus că este păzită și că nu îi se permite nici să iasă, nici să vorbească cu cineva. Numai datorită unei mătuși am fost lăsate să mergem la reprezentația de pe urma s-a născut dragostea dumneavoastră. De altfel, despre asta ne-am ferit ca de foc să El pomenim. Fanet. de aceea nici am venit aici sub numele de Cleand și ca iubita de Angelic, ci ca prieten al profesorului ei de muzică, oh. cu care m-am înțeles să-i țin loc. Oh. Iată-l pe tatăl domnișoare. stați. Domnul Piorgon mi-a prescris să fac dimineața prin cameră 12 pași înainte și 12 înapoi. <coughs> am uitat însă să-l întreb dacă de-a lungul sau de-a latul camerii. Domnule, nu... Vorbește încet, Icaroasă, mi-ai creierii! Da. Puțin îți spasă că unui bon nu trebuie să-i vorbește atât de tare. Voi am să vă -am spun... Să am să nu mai... Domnule, Ei. vă spun că... Ce tot toate îndrăge acolo? Pun că vrea să vă vorbească cineva. să vii? Bine. Poftiți, domnule! Mulți, stimate domn... Nu vorbiți atât de tare că îi zdruncinați creierii! O, oh, iertare! Domnule, sunt încântat să vă găsesc pe picioare și să constat că vă este mai bine. Ha?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 a sărit să mă scape de necazul pe care l aveam Și de aceea numi că mi-a fost mirarea venind aici să dau tocmai peste dânsul și mieț Nu este deloc de frâns Cel pe care fie în somn fietrează, l-aveți în gând Și-aș fi fericit dacă m-ați ocotit demn ca la vreo nevoie Să vă scot din încurcătura, aș face orice pentru dumneavoastră Domnule, că am trecut de partea dumneavoastră și că retrag tot ce am spus ieri. Domnul Diaforius s tatăl și domnul Diaforius fiul au venit în vizită. Ah, veți avea unginere pe sprânceană. O să vedeți flăcăul cel mai chipe și cel mai deștept din lume. N-a rostit decât două vorbe, dar mașină încântat. Ah, fica dumneavoastră, ar să fie fermecat. Ce domnule profesor de muzică, de ce doriți să plecați îmbărit fata și mi se prezintă viitorul ginere pe care încă nu l-am văzut. Onorați nespus, domnule! Îngăduiți-mi să fiu martor la o atât de plăcută întrevedere. Este fiul unui distins medic, iar căsătoria se va face peste patru zile. Minunat! anunță te rog, și pe profesorul de muzică să vină la nuntă. Voi avea grijă. Te rog să poftești și dumneata. Cinsta este nespus de mare. Faceți loc, mă rog, faceți loc, sosesc, faceți loc, Cred că în fața unor oaspeți atât de distinși A trebuit să-mi scot scufa Dar domnul Purgon Mi-a interesis aceasta Și cum dumneavoastră sunteți tot doctor Cunoașteți consecințele În noastre venim să ajută ajutăm pe bolnavi Nu să le facem rău Primesc domnule, aici, domnule cu multe un Fiul meu, domnule, și, pe care mi -o face, să facem, și o mine Și aș fi dorit Să fi, fi putut suntem, veni la dumneavoastră Ca să vă sigur de asta Vine să ne, ne Știți domnule, cinstea, domnule ce de Eu bolna, nu poate face altceva sigurăm, decât să vă spun că nu că va folosi toate prileii ce pentru a vă arăta domnului, de una gata sluga domnului. Să vă din zelul nostru. Hai te toma, treci. Păi ce ți o Nu e așa că trebuie să încep cu tatăl? Da, da. Domnule, salut, recunosc, îndrăgesc și cinstesc în dumneavoastră un al doilea tată așa, așa, așa. Dar un al doilea tată căruia îndrăznesc să-i spun că îi sunt mai îndatorat decât primului bun, bun, bun. Primul mi-a dat viață, în timp ce dumneavoastră m-ați ales El m-a primit de nevoie, dumneavoastră, din bunătate Ceea ce am de la el este opera... O... Trupului său. Este opera trupului său așa, așa. Ceea ce-mi dați dumneavoastră este opera voinții dumneavoastră și cu cât darurile sufletești sunt mai presus decât cele trupești, cu atât mai mult vă sunt obligați și consider prețioasă această viitoare în fiere, în numele căreia vin astăzi să vă aduc prea plecate și prea respectuoase omagi. Trăiască școlile din care ies oameni atât de isteți. Ce zici, tată? A fost bine? optimii. Angelic, vin o desfă reverența. Ce zici, tată? Să-i pup mâna? Da, da Doamna, cerul va dat pe bună dreptate numele de mamă soacră uh, întrucât nu nu, este, nu, nu, nu, nu, nu, Ci ficii mele îi vorbiți Da? Dar de înseamnă unde este? Vine numai decât Să aștept să vină tată Până una alta, salut, pe domnișoară <laughs> Precum o dinioară statuia lui Memnon Scotea un sunet armonios Atunci când era luminată de razele soarelui La fel, eu simt o dulce insuflețire La ivirea soarelui frumuseții dumneavoastră și dacă așa cum arată naturaliștii, floarea denumită heliotrop se întoarce mereu către acest astru al zilei, tot așa de aici încolo inima mea se va întoarce spre aștri strălucitori ai ochilor dumneavoastră fermecători ca spre un unic pol. Permiteți-mă așadar, domnișoară, să depun pe altarul frumuseții dumneavoastră ofranda acestui inimi ce nu aspiră Nu-și înduiește altă glorie Decât aceea de a fi toată viața Domnișoară prea plecatul Prea supusul dumneavoastră Servitor și... Soț Și soț și, a, și soț Așa. Iată ce înseamnă să ai studii <laughs> Înveți să spui lucruri frumoase <laughs> Ce părere aveți, domnule profesor de muzică? Că domnul este nemaipomenit <laughs> Și că de fi tot atât de bun doctor Pe cât este de bun orator Va fi o adevărată plăcere să te numești printre pacienții lui Puh, fără îndoială, ar fi minunat Dacă ar face tratamente tot atât de bune Pe cât îi sunt de frumoase cuvântările Repede, repede fotoliu eu și scaune pentru da. toată lumea Da Mulțumesc, mulțumesc. Așa, așa așeza aici fata mea. Da. Vedeți, domnule Diaforius, toată lumea îl admiră pe domnul fiul dumneavoastră. Cred că sunteți fericit să aveți un asemenea băiat. <laughs> nu? <laughs> da. e, nu fiindcă ei sunt tată, dar pot spune că am de ce să fiu mulțumit și că toți care îl văd vorbesc despre el ca despre un băiat de ispravă <laughs> N-a avut niciodată imaginația prea și nici acea minte scăpărătoare care se observă la unii mm -hmm. <laughs> Dar tocmai acest lucru mi s-a părut promițător pentru puterea lui de discernământ oh. <laughs> Calitatea esențială în meseria noastră Da, da, da, da, N-a da, da, da, da. fost un copil zglobiu și nici prea acer n era întotdeauna blând, tăcut și molatec Aha, Nu scotea nicio vorbă și nu lua niciodată parte la așa zisele jocuri copilărești <laughs> He, Ce n-am mai cresnit până a învățat să citească Așa da. no, no, no, no. Avea 9 ani și nu cunoștea încă literele Ei, da. no, no, no, no. Bravo, îmi spuneam în sinea mea, pomii dar dar cele mai bune roade în marmură să cu mult mai greu decât în nisip mm -hmm. Dar cele scrise rămân îndăltuite mult mai multă vreme Această inteligență înceată, această minte greoaie Este semnul judecății limpeste mai târziu ah, ah, ah, <laughs> Când l-am trimis la liceu, a, nu i-a venit deloc ușor no, no. Dar a ținut piept greu treților și profesorii îl lăudau totdeauna Pentru hernicia și puterea sa de muncă oh, oh, oh, oh. În cele din urmă, după multă trudă A izbutit să termine liceul în mod strălucit oh. Și pot spune, fără falsă modestie Că de doi ani, de când se prepar să iasă doctor Nu există un singur student Care să fie stârnit atâta vâlvă În toate discuțiile din universitate oh, S-a făcut temut da. Și nu există controversă în care el să nu combată teza contrară Până în pânzele albe Este tare în dispute stăpân pe principiile sale, ca un toc foarte bine da, ah, da, da, da. Nu renunță în ruptul capului la opinia lui Și urmărește cu raționament până în ultimele ascunzișuri ale logicii. Dar ceea ce-mi place în mod de la el... Și în privința asta, urmează pilda, e că ține-o arbește la părerile celor vechi. Oh, Niciodată n-a voie să priceapă sau măcar să asculte principiile și experiențele de descoperiri ale secolului nostru în legătură cu circulația sângelui și... <laughs> Alte năzdrăvănii de acest soi Stragic. Stragic. Iată, iată, priviți această teză Am susținut împotriva celor cu circulația sângelui o teză Pe care, cu voia dumneavoastră, domnule mă rog, mă rog, mă rog. Îndrăznesc să o prezint domnișoarei ca un omagiu pe care îl datorez Domnule... N-am ce să fac cu ea, căci nu mă pricep la asemenea lucruri Dați-mi-o mie, e bună ca tablou O să mă împodobesc cu ea odaia Tot cu permisiunea tatălui dumneavoastră Vă invit să veniți într-una din zile așa Ca distracție Să asistați la disecția unei femei Voi lua și eu cuvântul? Ah, va fi o distracție plăcută Unii își duc iubita la teatru Să o duci la o disecție este fără îndoială mai elegant da, de altfel, în ceea ce privește calitățile cerute pentru căsătorie și perpetuarea specii, va sigur că, potrivit regulilor, corpului, corpului nostru medical, Așa, da. fiul meu are tot ce-i trebuie. Posedă o laudabilă prolificitate și are temperamentul necesar pentru a zămi sli copii făcuți. De bună seamă că aveți de gând să-l introduceți la curte și să-i faceți soros de un post de medic. La drept vorbind, nu mi-a plăcut niciodată practica meserii noastre pe lângă cei mari și am găsit întotdeauna că e mai bine pentru noi medici să rămânem la clientela obișnuită. Aha, aha, yeah, cu yeah, aceasta trebuie yeah. mers strună, nu trebuie să dai nimănui socoteală de faptele tale și în măsura în care urmezi regulile ale profesiunii noastre Nu ai motive să te îngrijești De ce se va întâmpla nu, nu, nu. Ei, supărător însă Când e vorba de cei mari Este faptul că dată bolnavi Țin cu tot din adinsul ca medicilor lor să-i și vindece Nu zău, Asta sunt de-a dreptul fără rușine cerându-vă să-i vindecați Doar nu pentru a stați dumneavoastră pe lângă ei Ci pentru a le prescrie rețete și a vă primi onorarile <laughs> Treaba lor să se vindece dacă... Păi asta e adevărat e obligație să-i tratezi pe oameni după cum scrie la carte Domnule profesor, pune-o, te rog, pe fica mea să cânte ceva în fața oaspeților Așteptam porunca dumneavoastră, domnule și pentru a distra societatea, m-am gândit să când cu domnișoara o scenă dintr-o mică operă compusă de curând. Poftiți-ți, domnișoara, Angelic. Iată partitura dumneavoastră. Eu? Nu-ți fie N-am cine știe ce voce, dar în cazul de față ajunge să mă fac auzit. Veți avea bunătatea să mă iertați fiind obligat să dau replica domnișoarei. Versurile sunt frumoase? Da. De fapt, este vorba de o mică operă improvizată. Nu o să ascultați decât proză ritmată, adică un fel de versuri libere. Limbajul firesc al unui perechi Care, mânată de iubire și silită de împrejurări Dă grai sentimentelor și vorbește pe nepregătite Foarte bine, să ascultăm Frumoasă filis Vai cât sufăr de amar această cheste grea Pe cere dar vreau să mi o știu pe față Mort sau viu cât îmi e să îmi triste precum vezi de tot aceste lucruri mei ce te alarmezi, Oftezi suspin la ceruri privirea mea Nu-ți spun acestea oare, iubitul meu dar știi, nu-mi echipuiam ca fata mea Să fie atât de pricepută Încât să cânte la prima vedere Fără nicio Nu mă mea, Filist Se poate ca tircis Să te fi cucerit Cum i-ai mărturisit Și acum mărturisesc Dar tircis și te iubesc, când cuvânt cum să-i dau crezământ, nu este vorba, în vânt. Da, știi cât te iubesc, repetă-te, implor, te iubesc, o sută, te de iubesc, mii, de mii te de ori. Dar tatăl prea supuse voinței lui te vrea. Mai bine moartea aș vrea, mai bine moartea aș vrea. Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc. Și tatăl ce zice de toate astea? Nu zice nimic Tâmpit tată mai dacă îndură toate neroziile astea fără să spună nimic Ah, dragostea mea Nu, nu, nu, nu, e nu, nu, de ajuns Comedia asta e un exemplu tare prost Tircis este un obraznic Iar Filis o nerușinată dacă vorbește astfel față de tatăl ei Angelic, iar arată ah. Ha? Unde sunt cuvintele pe care le-ai cântat? Nu văd decât note! Nu, nu știți? De curând s-a descoperit mijlocul de a scrie și cuvintele cu note. Foarte bine, cu plecăciune, domnule. La revedere! Ne-avi putut lipsi bucuroși de opera domitale fără pic de bun simț. Nu le credeam că o să vă distreze. Prostirea nu distrează niciodată! iată și pe nevasta mea. Ah. Draga mea, ți-l prezint pe fiul domnului Diaforiu ah. Doamnă, cerul v-a pe bună dreptate numele de mamă soacră Căci se vede pe fața dumneavoastră Sunt încântată că am venit la timp pentru a avea cinstea să vă cunosc Căci se vede pe fața dumneavoastră Căci se vede pe fața dumneavoastră Doamnă, doamna, m-ați întrerupt tocmai la mijlocul frazii Și, și asta m-a încurcat Toma, Lasă o pentru altă dată da. Ah, Belin, dragă de fi fost aici, adinea Vai, doamnă, mare păcat Când n-a fost la cel de-al doilea tată ah. La statuia lui Menon și la floarea numită Heliotrop Hai, de fata mea, întinde-i mâna domnului Toma Și jură i credință ca unui soț Tată eh, Ce înseamnă asta? Te rog, tată, nu grăbi lucrurile Lasă-ne cel puțin timp să ne cunoaștem și să vedem în mugurind de noi acea înclinare a unuia către celălalt Atât de trebuincioasă unei de desăvârșite În ce mă privește, domnișoară, ea a înmugurit de mult Nu am de ce să mai aștept Dacă dumneavoastră, domnule, sunteți atât de grăbit, nu același lucru se întâmplă cu mine ah. Și vă mărturisesc că meritele dumneavoastră nu ne au făcut cine știe ce impresie Pentru asta o să aveți timp și după căsătorie Te rog, tată, mai dăm-o oarecare gaz. Căsătoria e un lanț și nu și de bine să lege o inimă cu deasila Dacă domnul e un om de lume, da. n-ar trebui să primească drept soție pe cineva care iar aparține prin constrângere Neg am, domnișoară Pot fi foarte bine om de lume și în același timp să vă primești din mâinile tatălui dumneavoastră. Prost mijloc, dar te face iubit de cineva cu deasila. Știm, domnișoară, că în vechime exista obiceiul să răpești din casa părinților pe fata cu care urma să te căsătorești. Și asta ca să nu pară că se aruncă de bună voie în brațele bărbatului. În vechime, domnule, era în vechime, iar noi trăim în zilele noastre. Da. Mai Maimuțărelele nu mai sunt astăzi necesare și când nu ne e pe plac o căsătorie, știm să o facem fără să fim împinși de cineva Aveți răbdare! E... Dacă mă iubiți, domnule, trebuie să doriți tot ceea ce doresc și eu păi Da, domnișoară, da, dar numai dacă asta nu e împotriva intereselor dragostii mele Cea mai mare dovadă a dragostii este tocmai să te supui voința aceleia pe care o iubești Distingvă, vă domnișoară, când nu e vorba să-mi pierd iubita... Dacă sunt în primejdie să o pierd, nego! Deja m-a discutat, domnilor Angelic. Domnul este proaspăt ieșit de pe băncile școlii și va ști întotdeauna să vă pună la punct. De ce vă încăpățânați, refuzând gloria de a aparține corpului universitar? Poate care are vreo dragoste pe suflet. Dacă aș avea vreuna, doamnă, i-ar fi așa cum mi-ar putea îngădui rațiunea și cinstea. Ba nu zau, eu fac aici pe care dacă aș fi în locul tău, micuțule, n-aș știu eu deloc să se mărite. Știu eu bine ce i face. Pricep, doamnă, ce vrei să spuneți și cunosc interesul pe care mi-l purtați. Se poate însă ca sfaturile dumneavoastră să nu fie chiar atât de bune încât să fie și urmate. Unor fete cum se cade ca dumneata angelic, puțin le pasă dacă sunt sau nu ascultătoare și supuse voinței părinților. Asemenea, povești au bune pe vremuri. Datoria unei fiice are margini, doamnă. Iar rațiunea și legea nu se potrivesc chiar în toate ocaziile Aha, Cu alte cuvinte, te gândești la măritinși, dar vrei să-ți alegi un soț după pofta dumneavoastră. Dacă tata nu vrea să-mi dea un soț care să-mi placă, am să-l rog din toată inima, măcar să nu mă silească la o căsătorie cu unul pe care nu-l pot iubi. Domnilor, vă cer iertare pentru ceea ce se petrece aici. Căsătorindu-se, fiecare are un scop. Cât despre mine, care nu doresc un soț decât pentru a-l iubi cu adevărat. Mărturisesc că vreau să-mi iau toate măsurile de prevedere. Unele fete se căsătoresc numai pentru a scăpa de constrângerea părintească, putând astfel să facă ce vor. Altele, doamnă, fac din căsătorie un negoț. Nu se căsătoresc decât pentru a-și moșteni soții, ce? pentru a se îmbogăți prin moartea celor cu care se căsătoresc. Hmm. Și trec fără niciun scrupul de la un bărbat la altul numai pentru a-și însuși averea lor. Astfel de persoane cei drept nu prea fac mofturi și nu se prea se pe cine iau da. Găsesc că astăzi vorbești strașnic de bine Numai că sunt tare curioasă să știu ce vrei să spui cu toate astea oh, Eu, doamnă, ce altă ați voie să spun decât ceea ce spun? Ești atât de proastă, mititică, încât nu știu cum de te mai raptă lume da. Ați dat mult, doamnă, pentru a mă convinge să vă răspund cu vreo brăznicie, dar... Vă previn că nu veți avea această plăcere O brăsnicia fără pe e fără pereche oh, Nu, doamnă, vorbiți degeaba Și vă o încredere nerușinată în dumneavoastră, O îngânfare ridicolă Care face ca oricine te ascultă să dea din nume Toate acestea, doamnă, nu vă vor sluji la nimic În ciuda dumneavoastră Nu-mi voi ieși din fire Și pentru a vă lua oricine deci din legătură Cu ceea ce urmăriți, voi pleca de aici oh, la o, la de stai, Angelic Așa. Stai, unde te a, duci? A... Ascultă, una din două ori te căsătorești în patru zile cu acest domn Ori pleci la așa. Nu te supăra, draga mea, Belin O pun eu la punct Îmi pare rău că trebuie să te părăsesc, micuțule Dar am în oraș niște treburi la care nu pot renunța Mă întorc în Dute, scumpa mea, treci și pe la notar Ca să-i o dată. Știi tu ce? Da, da, da, pe curând, micuțul meu Pe curând, iubito Doamnă Deat-o femeie care mă iubește nici nu-ți vine să crezi e? Domnule, suntem gata de plecare. Vă rog, domnule, să-mi spuneți cum mă găsiți A, A. da, da mi mâna să vă iau pulsul Hai, Toma da. Ia cel braț al domnului da. Să văd dacă ești în stare să-ți dai o părere exactă Despre pulsul ăsta Cvet, dices? dic că pulsul dumnealui este Pulsul unui om bolnav Bravo Că bate... Tărișor, ca să nu spun tare, Admirabil Zvâcnește! bine Ba chiar neregulat și inegal. Optime, ceea ce denotă o neorânduială în parehinul splenic, Adică în splină. nu, nu, nu, domnul Piorgon spune că ficatul îmi este bolnav. Da. E, da. Cine zice parenchin zice și una și alta da. din cauza strinse legături între ele, realizată printr-un vas scurt. Prin pilor, și adesea prin canalul Coledoc da, da. Va prescris de sigur să mâncați multă carne friptă Nu, no, nu mai fiartă e Da, frită, fiartă tot una e. e Oricum e foarte prudent în ce prescrie și nu puteți fi în mai bune Câte greunțe de sare să pun la un ou? 6, 8, 10. Da. Nu mai numere cu soț după cum când e vorba de medicamente Numai numere fără soț La revedere La revedere La revedere Iubitule, înainte de a pleca Țin să-ți vestesc un lucru de care trebuie să-ți seama Trecând prin fața camerei fiicei mai mari Am văzut-o împreună cu un tânăr Care când m-a zărit, a dispărut Un tânăr la fica mea? Da da, fetița ta cea mică lui Zoe era cu ei și îți va spune mai mult. trimite mă aici, dragă, trimite mă aici, da, da, nerușinată. Da, da. Ți-o trimit numai decât? Nu mă mai miră deloc încăpățânarea ei. Lui Zoa! Ce e, tăticule? apropiete. te Apropie te nimic să-mi spui? Am să-ți spun dacă vrei ca să te mai distrezi povestea piele de măgar. Vrei? Sau, mai bine, fabula Corbul și Vulpea, pe care am învățat-o de curând. Nu, asta-și cer. Dar ce? Nu te-am rugat să vii să-mi spui tot ce observi? Da, tăticule. Și ai făcut așa? Da, tăticule. am venit să-ți spun ce am văzut. Da, azi, azi n-ai văzut nimic? Nu, toticule! Mincinoasă, să-mi ascunzi tu că ai văzut un tânăr în camera surorii tale. Vai, toticule, te rog în genunchi, iartă-mă. Sora mea m-a rugat să tac, te... Dar eu am să-ți spun totul. De data asta te iert. Dar să-mi spui, într-adevăr, totul. Nici vorba, tăticule. Băga bine de seamă, degetul meu cel mic știe și îmi va spune dacă mă minți. Da, tăticule, dar să nu-i spui nimic surioarei mele. Să nu afli că ți-am povestit. Nu, no, nu, no, nu. No. Tăticule, mm. pe când eram în camera surioarei mele, a venit un om. Și? L-am întrebat ce caută acolo și mi-a spus că este profesorul ei de muzică. Așa, așa. va să zic așa stau lucrurile. Și apoi? După aceea a venit sora mea. Ei, și? Ea i-a spus. Pleacă, pleacă, pentru Dumnezeu, pleacă! Vrei să mă nenorocești? Și? El nu vrea să plece. Și ce îi spune Nici nu mai știu. Și mai ce? Îi spunea câte și mai câte, că o iubește și că e cea mai frumoasă ființă din lume. Și pe urmă? Pe urmă a căzut în genunchi în fața ei. Și pe urmă? Pe urmă i-a sărutat mâinile. Și pe urmă? Pe urmă a apărut la ușă mama, iar el a fugit. Firar al dracului. Nu s-a mai întâmplat nimic? Nu, toticule! Degetul meu cel mic înșoptește, totuși, ceva. E să ascult ce înșoptește? Hri? Hri? Hri? A, da da, da, da, Degetul meu cel mic spune că ai mai văzut un lucru de care nu mi-ai pomenit. Tăticule, Degetul tău cel mic este mincinos! Ba de ce Nu, tăticule, Nu-l crede! Minte-sau! Bine, bine, vom vedea! Du-te și observă ce se mai întâmplă! Da. Du-te! Au crescut! Nu mai sunt copii! Ce de încurcături! N-am nici măcar răga să mă gândesc la boala mea. Într-adevăr, nu mai pot. <fie> Sătoreți. Uf, bine că ați venit, domnule Beralt! Ce face fratele meu? Domnul Argan e dincolo cu spiserul. E adevărat ce mi s-a spus că vrea să pună la cale o căsătorie între nepoate mea Angelic da. și neisplăvitul de fiu al doctorului Diafoam. Da, domnule, și ajutorul dumneavoastră prinde foarte bine. Domnișoara Angelic e tare nefericită. Dar, Cleant, vă puteți închipui. Voi face tot ce pot pentru ca să le văd doriți împlinite. Căsătoria asta nesăbuită trebuie neapărat împiedicată. Da, da, da. Mă gândisem chiar că n-ar strica să introducem aici un doctor credincios nouă Aha. care eponegri. În tratamentele doctorului Purgon Să-l că pe domnul Argan de el mm -hmm. Dar cum n-avem pe nimeni la îndemână pentru asta M-am hotărât să-i trag o păcăleală născocită de mine ha, Ce păcăleală? ha, ha o grozavă Aș zice mai curând fericită decât înțeleaptă Vă puteți pizui pe mine Bine. Am să mă dau eu drept doctor La rândul dumneavoastră nu stați degeaba Dar să lăsăm vorba că susește domnul Ei, dragă frate, ce se mai aude? Cum o duci cu sănătatea? Rău. Rău, frățioare. Tare rău. Cum așa tare rău? Sunt prăpădit. <coughs> prăpădit cum nici nu pot să-ți mm, Asta nu e bine. Nici n-am putere să vorbesc. veniți mai aici, frățioare, să-ți vorbesc de un pentru pentru nepoate mea Angelic. Te rog să nu-mi amintești de căluasa aceea. Eu o puș la! O brasnică și o neascultătoare, pe care mai puțin de două zile o voi trimite la mărăstire. E bravo, bravo, sunt foarte mulțumit că ți a revenit puterile și că vizita mea îți face bine. Adică... Adică ce vrei să spui? Îmi vei îngădui, frate, ca înainte de orice să ți să nu te înfierbâți când vom sta de vorbă. S-a da, Să răspuns fără supărare la tot ce am să te întreb da. și să judecăm amândoi, fără patimă, treburile pe care le vom discuta. Dar pentru numele lui Dumnezeu îi sprăvești odată cu introducerea. Cum se face, frate, că dispunând de averea pe care o ai și neavând alți copii decât o fată, că și pe cea mică nu mai pun la socoteală, cum se face că tot dai jos o trimis la mănăstire? Cum să fac, frate, pentru ca stăpân în casa mea fiind Să pot hotărâi eu ce cred de cuvință? A nevastă ta nu mai contenește să-ți dea sfaturi Cum să scap de cele două fete aletare. Și ei nu mă îndoiesc deloc Că dintr-un simțământ de milă Ar fi încântate să le vadă pe amândouă călugărițe în toată legea Așa, iată ajuns și aici Biata femeie, dusă în discuție de la început Ea este capul răutăților și de aceea îi poartă pică toată lumea Nu, nu, nu, nu, frate, să o lăsăm în pace E o femeie care dovedește cele mai bune intenții din lume față de familia ta da. Și e cu totul dezinteresată da, da, da, da, Se topește de dragul tău, iar copiilor tăi le arată o dragoste și o bunătate de neînchipuit asta e sigur Să nu ne ocupăm așa de, de ea ce să ne oprim la fică ta ce te dragă frate, să-ți dai fata după fiul lui medic? mă gândul de a avea un ginere, așa cum îmi trebuie pe Asta nu privește deloc pe fica ta Și de altfel îi se prezintă o partidă mai bună Da, frățioare, eu am ales-o pe cea care îmi convine mie ha, Să se mălite cu ce ți convine ție sau cu cel care-i place ei Trebuie să ne convine amândor Vreau să aduc în familie oameni de care am nevoie Potrivit acestui fel de a gândi, dacă fiică ta cea mică ar fi mai răsărită ai maritau cu un farmacist? Și de ce nu? Dă-ți oare cu putin să te gândești tot timpul numai la pizzerii și doctorii tăi și să te încăpățânești să fii bolnav în ciuda oamenilor și a naturii? Ce vrei să spui cu asta, frățoane? Vreau să spun, dragă frate, că nu cunosc to mai puțin bolnav decât tine. Ho! Și că nu mi-aș dori o Constituție mai robustă ca asta. Cea mai bună dovadă că e sănătos și că ai o Constituție cât se poate de zdravă este că, deși ți-ai dat toată osteneala, n-ai izbutit să-ți distrugi sănătatea. Și când ai de pe urma tuturor purgativelor Pe care ai fost pus să le înghiți Știi tu oare frățioare că tocmai asta mă ține în viață? Domnul Purgon spune că aș muri dacă a trece doar trei zile fără să mă îngrijească e, Dacă n-ai atâtea păzești atât va avea în Încât vei ajunge pe lumea cealaltă Dar dragă frate, există oameni la fel de înțelepți Și de pricepus ca tine Și vedem că în caz de boală Toți cer ajutorul doctorului E, e o confirmare a slăbiciunii oameniști Și nici de cum a artii medicilor Trebuie totuși ca medicii să creadă în adevărul artei lor Odată ce o folosești și pentru ei înșiși e, Domnul Purgol al tău, de exemplu E lipsit de iscusință este doctor din capul în picioare. Un om care crede în preceptele sale mai mult decât în toate demonstrațiile matematice și care ar considera de crimă dorința cuiva de a cerceta aceste precepte. Eu nu vede medicină nimic ascuns, nimic îndoielnic, nimic complicat. Pripit și încăpățânat, încrezut și lipsit de bun simț, prescrie alandala, fără să stea pe gânduri, purgative și luări de sânge. Dar nici pică lui i poți purta! Te temete pe lumea cealaltă cu cea mai desăvârșită bună credință și ucigându-te nu se să spacă decât ce ar fi făcut soții și copiilor lui Și la adică lui însuși Ai tu ce ai cu el Marii voștri medici reprezintă în vorbe și în fapte două suiuri diferite de oameni După vorbe sunt oamenii cei mai pricepuți din lume După fapte cei mai ignoranți Ba nu au constat că ești un mare doctor Și aș da mult să fie de față unul dintre acești avanți Ca să-ți răstoarne argumentele și să-ți pe gura dar n-am decât să lupt împotriva medicinii Și treaba fiecăruia să creadă ce-o pofti Da, fiindcă suntem între noi Îți mărturisesc că aș fi dorit să poți mulge din greșeala în care ai căzut Iar pentru a te distras, te duc să vezi în legătură cu asta Una din comediile lui Molier Molier al tău e cam brăsnic cu comediile lui Și îl găsesc destul de ridicol când se apucă să râdă de niște oameni cinstiți ca doctorii Dar nu de medici și bati joc ce de ridicolul loc. Noi nu să-și sunt treburile întreburile medicinii! E un caraios, un neobrăzat care își bate joc de consultații și rețete, care se agață de corpul medical și aduce pe scenă persoane atât de demne de respect ca medicii. Dar ce altceva vii vreun să înfățișeze dică diferitele profesiuni omenești? De altfel, în fiecare zi sunt prezentați pe scenă prinți și regi, care sunt cel puțin tot atât de onorabili ca și medicii tăi. Pe dracu! Dacă aș fi doctor, i-aș plăti obrăznicia atunci când s-ar îmbolnăvi, lăsându-se să moară ca un câine. Și orice ar face, nu i-aș prescrie nici cea mai mică luare de sânge, nici cea mai mică clismă. Crapă! Crapă! Asta o să te învețe minte, să-ți mai bași joc altă dată de medici. Bună ziua! Ah, domnul Florin, frățioare, iartă-mă o clipă. Ce? Ce vrei să faci? O mică clismă nu durează mult. Da, grumești! Da. Nu poți să reziști nici o clipă fără clismă și fără purgative? Am l pe altă dată și stai puțin liniștit. Ah, domnule Florent, pe diseră sau pe mâine dimineață. Ah, ce te amestești, dumneavoastră? Și de ce te împotrivești prescripțiilor medicale, închidându-l pe domnul Argan să facă această clismă preparată de mine? Ce un sunt caraios! Pleacă de aici, domnule. Se vede că nu ești obișnuit să ai de-a face cu fețele oamenilor. Oh, oh! <laughs> Cum poate cineva să-și bată joc în felul acesta de medicamente și să mă facă să-mi pierd timpul? N-am venit aici decât în urma unui rețete? Și voi spune domnului Pirgon, în ce mod am fost împiedicat să execut prescripțiile și să-mi îndeplinesc funcțiile? Veți vedea! Veți vedea! Frățioare, frățioare, voi fi pricina unei mari nenorociri. Ha, grozavă nenorocire! Dragul meu, este cu putință să nu poți fi mitecat de boala medicilor și să te îndoi toată viața cu leacurile lor? Ah, plăcute lucruri mi-a fost dat să apu, intră în pe ușă. Aici rețetele mele sunt luate în bătălie de joc, iar medicamentul pe care l-am prescris a fost repozat. Domnule Pirgon, <laughs> nu e eu. Eu am nemai nemaipomenită. O ciudată răzvrătire unui bolnav Împotriva medicului sau E îngrozitor Un adevărat atentat împotriva medicină fratele meu, el este priciu O crimă de medicină Ce nu poate fi deja un depsit Aveți dreptate Vă declar că încetez orice legătură cu dumneavoastră Fratele meu Că nu mai vreau să mă rudesc cu dumneavoastră Bine faceți Și că pentru a-i definitiv cu dumneavoastră Iată ce fac cu donația făgăduită a nepotului meu În vederea că s-a trăit Rup actul acest... În oh, vă declar că vă la pradă relii dumneavoastră Constituției, fierii și sângelui dumneavoastră, stricat! Minunat! Dumnezeule! Și doresc ca mai puțin de patru zile să ajungeți incurabil! Fie vă milă! Să dați un bradipepsie! Din bradipepsie în dispepsie! Din dispepsie în apepsie! Din apepsie în lienterie! Din lienterie în dizenterie! Din dizenterie în idropizie! Și din idropizie în moarte! La care te va fi împins nebunia, Domitar! Dumnezeu, le sunt mort! Frățioare mai nenorocit! De ce? Ce, ce s-a întâmplat? Nu mai. Am început. Am și început să simt cum se răzbună medicina. Pe legea mea, frățioare, ești nebun delegat. Și pe de o mulțime de motive n-aș voi ca lumea să vadă cum te poți. Supraveghează-te puțin, te rog. Rebino-ți în fire și nu dată-te afrâi imaginației. Ai văzut, frățioare, nemaipomenitele boli cu care m-a amenințat? Ha, cât ești de naiv! Spune că mai puțin de patru zile voi deveni incurabil. Deci ce-i de amenințările lui? A vorbit un oracol? După cum spui, s-ar părea că domnul Purgon ține în mâini firul vieții tale și că îl da. poate lungi sau scurta după cum îi place, cu autoritate suverană. Da! Gândește-te că viața ta ți aparține și că mânia domnului Piurgon este tot atât de puțin în stare este ucidă, precum leacurile sale să te facă să trăiești. Uite, ai cel mai bun privești dacă vrei să scapi de doctor. Sau dacă ți scris să nu poți scăpa de ei... El este să găsești un altul cu care să întâmpli în mai puțini primești. Vai, frățioare, el îmi cunoaște Constituția și felul în care trebuie să fiu tratat e, Trebuie să-ți mărturisesc că ești un om plin de prejudecăți și că vezi lucrurile într-un chip foarte ciudat Doamnule Argan, a venit un doctor care cere să vă vadă ce, doctor? Un doctor în medicină. te întreb cine e? A, nu-l cunosc, dar îmi seamănă ca două picături de apă și dacă n-aș fi sigură că mama a fost o femeie cinstită, aș zice că e vreun frățior pe care mi l-a dăruit după moartea tati. Și i să intre. Da. Eh, e servit după dorință? Te păresești un medic să prezintă altul? Vezi tu, mă apasă toate bolile astea pe care nu le cunosc și care... Domnule, a... dați-mi foie să vă consult... Și să vă ofer micile mele servicii Domnule, vă sunt foarte recunoscător Pe legea mea, Berald, iată o pe toanet în persoană Vă cer din toată inima iertare, domnule Extraordinar, Vă rog să nu-mi luați în nume de rău Curiozitatea de a vedea un bolnav ilustru ca dumneavoastră De altfel, faima dumneavoastră care s-a răspândit pretindeni Poate fi o scuză pentru libertatea pe care mi-am luat-o Domnule, sunt sluga dumneavoastră Observ, domnule, că mă priviți cu atenție Ce vârstă îmi dați? Cred că puteți avea cel mult 26-27 de ani. Ha! Ha! Ha! Am 90. Ha, ha, ha! 90? Da! Iată cum grație secretelor științei mele mă păstrez tânăr și în puteri. Părinția mea, iată un bătrân destul de verde pentru vârsta lui. Sunt un medic ambulant și călătoresc din oraș în oraș, din ținut în ținut, din țară în țară, pentru a descoperi cazuri interesante, subiecte ilustre, vrednice de posibilitățile mele, pentru a găsi bolnavi care să merite să mă ocup de ei. Doresc să am de face cu boli serioase, febre mari și continui care să se urce la creier, o febră mare, purpurie, o ciumă ca lumea, niște hidropizii înaintate, ceva pe cu cu aprindere la plămâni. De aceea aș vrea, domnule, să aveți toate aceste boli, se vă părăsească toți doctorii. Pentru că a ajuns la disperare și în agonie Să vă dovedesc ce leacuri grozave am Și cât de mult doresc să vă fiu de folos Vă rămân îndatoarea, domnule, pentru deosebita bunăvoință ce mi-a arătat Pulsul dumneavoastră Dar ce înseamnă asta? Pulsul dumneavoastră a început să ia razna Văd că nu mă cunoaște încă ce doctor aveți? Pe domnul Piurgon Nu-l cunosc Și de ce spune că suferiți? El susține că deficat, Dar alții spun că de splin. Toți sunt niște nepricepuți Dumneavoastră sunteți bolnav, de plămâni De plămâni? Da Și ce hrană va a prescris medicul dumneavoastră? Supă de legume. Ce ignorant. Pasări. Ce ignorant. Carne de vițel Ce ignorant. Supe de carne Ce ignorant. O proaspătă. Ce ignorant. Iar seara prune uscate ca să mișurez stomacul Ce ignorant. Și mi-a recomandat să beau vinul amestecat cu multă apă. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Trebuie să aveți vin curat. Curat. Și pentru a vă îngroșa sângele, căci este prea subțiat, trebuie să mâncați carne de vacă și de porc. De porc? Brânză de Olanda. Olanda? Arpacaș și praz. Praz. Castane și pesmeciori! Doctorul dumneavoastră este un dobitoc! Vreau să vă trimit unul forma de mine și de câte ori voi fi în orașul dumneavoastră, voi veni eu însumi să vă văd. Vă voi rămâne foarte îndatorat. Ah, oh, ce naibă faceți cu brațul ăsta? Cum? E un braț pe care mi-l aș tăia numai decât dacă aș fi în locul dumneavoastră. Dar de ce? Păi nu vedeți că trage la el toată hrana și îl împiedică și pe celălalt să-și ia partea cuvenită? Da, dar am nevoie de brați Dacă aș fi în locul dumneavoastră, mi-aș scoate și ochiul drept Să-mi scot un ochi? Nu vedeți că îl stânjenește pe celălalt și îi fură hrana? Credeți-mă, scoateți-l cât mai curând, veți vedea atunci mai bine cu ochiul stâng nu e nicio grabă Bun rămas îmi pare rău că vă părăsesc atât de repede, dar trebuie să asist la un mare consult ce se face unui om care a murit ieri. Unui om care a murit ieri? Da, da, ca să ne dăm părerea și să vedem ce ar fi fost de făcut pentru a-l vindeca. La revedere! Știți că bolnavi nu-și conduc musachiri Nu vă deranjați, nu vă deranjați La revedere! He? Asta e un doctor care pare într-adevăr foarte priceput Da, numai că se cam pripește Toți doctorii mați, la fel Auzi, să-mi tai un braț și să-mi scot un ochi pentru ca acelui la să-i meargă mai bine Prefer să-i meargă mai puțin bine Frumoasă treabă să rămân chior și ciung dar ce s-a întâmplat? Doar, doar dumneavoastră, Bataldina, a vrut să-mi ia pulsul. Poftim, ia te uite de ce iarde la 90 de ani. Stai, stai, stai, stai, stai puțin. Fiindcă tot s-a supărat domnul Piurgon al tău, n-ai vrea să-ți vorbești de persoana care o cere pe nepoată mea de nevastă? Nu, nu, frate, nu, nu. Fiindcă nu m-a ascultat, vreau să o trimit la mănăstire. Cum? Văd bine că e o mică dragoste la mijloc Și am descoperit o anumită întâlnire tainică Despre care vinovații Nu știu că am aflat Dar bine frate, chiar dacă aș fi vorba de o dragoste E asta are o crimă? Și te poți supăra pentru un fleac Când e vorba de un lucru cinstit Cum e căsătoria Orice s-ar întâmpla frățioare am hotărât Se va călugării Da, dar vrei să-i faci cuiva pe plac Mă te înțeleg Nu poți să o înghiți pe nevastă mea Ei bine da, dacă e așa să o spunem pe șleau. E vorba de nevastă ta. Și după cum nu admit încăpățânarea ta în legătură cu medicina, nu poți să o suferi nici pe aceea care o privește pe nevastă ta. Și să te văd că orbește în toate capcanele ce ți le-ntind Vai, domnule, dar nu vorbiți astfel despre doamna E o femeie fără cusuri, incapabilă de prefăcătorie Și care-l iubește pe domnul la nebunie Întreabă pe Toanet cât mă răspasă E adevărat Cât o turbură boala mea Nu, nici vor. Cât mă îngrijește și cât se ostenește ea pentru o, mine Fără îndoială, domnule Beralt Vreți să vă conving și să vă arăt chiar acum cât de mult îl iubește doamna pe domnul? Mm. Domnule Arga, încăduiți mi să-i arăt că habar n are cum stau lucrurile și că greșește. În ce fel? Doamna urmează să se întoarcă acasă. întindeți vă pe fotoliu și faceți pe mortul. Mm. O să vedeți cât de îndurerată va fi când îi voi spune vestea. Primesc. Da, dar să nu o prea mult că ar putea să moară de deznădejde. Lasă, lasă, lasă că știu bine. Iar dumneata, domnul liberal da. ascunde-te într-un colț. Bin. Da, da, da. Bin, bin. Nu o să pățesc nimic făcând pe mortul? Nu, nu ce să pățiți, stați doar întins acolo. Fratele dumneavoastră o să rămână cu gura căscată. Dar iată că vine și doamna, fiți să nu vă dați de gol. Ah, Dumnezeule, ce norocire, ce întâmplare neașteptată! Ce s-a întâmplat, Florent? Vai doamne! Ce este? V-a murit bărbatul! Mi-a murit bărbatul? Da, s-a prăpătit ormanul. Ești sigură?" Sigură! Nimeni n-a aflat încă de cele petrecute. Mă aflam singură aici. Am murit în brațele meu. Uitați-vă! E întins în vădolă!" Slavă Domnule! Ah! Iată-mă scăpat de o mare vele ce prostă ești tu, toanet, că te-amărâșit pentru atâta lucru! Nu mă închipuiam că e cazul să plâng, doamne. Să plângi? Lasă, lasă, nu merită atâta o ha, Ce mare pierdere înseamnă moartea lui! La ce bun mai făcea o pământului, Un încurcă lume, murdar, mereu cu doctorie în el, mereu tușind, prost, plictisitor, morocănos, obosindu-i necontenii pe cei din jur și certându-și și noapte slujnicile și valeții! Un frumos ha. discurs, punebru. Uite, Toanet, trebuie să mă ajuți și fi sigură că dacă mă servești, vei avea partea ta. Fiindcă, din fericire, n-a aflat încă nimeni ce s-a petrecut, să a așeză în pat și să-l ascundem până ce îmi descurpt <laughs> Sunt aici hârtii de valoare și bani pe care vreau să pun mâna. Da? Uh -huh. <laughs> Căci n-ar fi trebuit să fi petrecut lângă el ani mei cei mai frumoși, fără niciun folos mm. Aha. Vino, toanet, vino Să-i luăm în primul rând cheile Binișor ah! Da, nevestico ah! Și zi așa mă iubești ah, nu, Asta e bună, mortul n-a murit Îmi pare bine că am auzit frumosul necrolog Pe care mi-l-ai ținut Nevestico se ah, mizerabilă Am și pe asta, frățioare! Pot să jur că așa ceva nu mi-aș fi închipuit! Au ah, aud venit și pe fica dumneavoastră. Culcați-vă din nou ca să vedem ce o să spună când va afla că că ați murit! Da, da, da, Merită da, da, da, da, să faci o asemenea încercare și s-a apucat-o pe calea asta, o să aflați cât sunteți de iubit de familie! Așa, așa, așa, așa, așa... așa. Ah, ah, ah, ah, ce întâmplare tristă! Ce zile norocită! Ce-i De ce ah, mai, am o veste foarte tristă pentru V-a murit, tată! Am murit, tată, Doamne! Uite-l colo! A murit, tatile cu de o slăbiciune! Doamne, ce norocire? Ce încercare nemiloasă! Să-mi pierd tatăl, singurul bun pe care îl mai aveam pe lume și ce mai dureros o să-l pierd tocmai când era supărat pe mine. Ce o să mă fac nenorocita de mine Și ce, ce mângâiere aș mai putea afla După asemenea pierdere Ce frumoasă, Angelica oh. Și ce durere te face să plângi Vai mie, Cleant Plâng pierderea tot ce aveam mai drag și mai prețios Plâng moartea tatălui meu oh, Doamne, ce întâmplare Ce lovitură neașteptată! După ce-l rugasem fierbinte Pe unchiul tău să ceară numele meu Venisem să mă prezint personal Și să încerc printr o atitudine respectoasă. Și prin cuvinte înflăcărate să îl înduplec să mi te dea de soție. Cleant să nu mai vorbim despre asta, să părăsim orice gând de căsătorie. După pierderea lui nu mai am ce căuta în lume și renunț la ea pentru totdeauna. Da, tată, dacă până acum am împotrivit dorinții tale, vreau să ți-o îndeplinesc acum în schimb măhnirii pe care știu că ți-am pricinuit o Îngăduiem, tată, să-ți dau cuvântul meu și să te sărut ah, fata mea, vin O, tata mea, vino să te îmbrățișez Doamne! Apropie-te și nu-ți fie teamă, că n-am murit Orice s-ar spune, tu ești adevăratul meu sânge, adevărata mea fică ne nespus de bucuros că am putut să cunosc sufletul tău Ce minune! Fiindcă printr-o nemaipomenită fericire cerul te redă inimii mele Îngăduim să mă arunc la picioarele tale ca să te rog ceva dacă nu ți-e plac cel spre care înclină inima mea, dacă nu mi-l dai pe cleant ca soț, te conjur, ca măcar să nu măsilești să mă mărit cu altul. E singura îngăduință pe care ți-o cer. Domnule, lăsați-vă înduioșa de rugămințele noastre comune și nu vă împotriviți înflăcărării unei atât de frumoase iubiri reciproce. Mai poți să te împotrivești, frățioare? Domnule, doar nu o să rămâneți nepăsător în fața unei asemenea iubiri. Să devină doctor... Și consim la căsătorie. Da, tinere, am hotărât. Te faci doctor și îți dau fata. Foarte bucuros, domnule. Dacă de asta depinde să vă fiu ginere, voi deveni doctor, ba chiar și spițer. Nu mi se pare greu și aș face orice s o capăt pe frumoasa Angelic. Muzica Ați ascultat Bolnavul închipuit, de Molière, traducere de Tudor Bogdan și Ștefan Crudu, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea. Argan, Ion Finteșteanu, artist al poporului. Belin, Cella Dima, artistă emerită. Angelic, Valeria Gajalov. Luizon, Ioana Georgescu. Beralt, Marcelenescu, Cleon, Valentin Plătăreanu. Domnul Diafarius, Nicolae Gardescu, artist emerit. Toma Diafarius, Mihai Fotino. Domnul Purgon, Mircea Balaban. Domnul Florent, Ion Hender. Domnul De Bonfoy, Mircea Constantinescu, artist emerit. Tuanet, Carmen Stănescu, artist emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.